moćis svemisko sv sv duha. Želim obratiti se sve danas u ovom svetom čitanju čovjeka budućeg apostola Petra kako stoji na vodi i ne tonu. A put od njega isto u čovječujem tijelu Bog koji takođe stoji navodit s tim što za razliku od Petra kome je to nova situacija i čudo dakle za razliku od njega onaj preko puta njega Nije niko drugi brat i sestre, do onaj koji je vodu stvorio koji je sastavio koji je ubio u ta okeanska okna i koritar koji je dopunio mnoštvo živih bića i koji je zapovedio da ne prelezi granice njegovim blagoslovom određene pješčone obave koje zadržavaju silne okeane, sen kad on dopusti da se ne nebili ljude, upozorio na pogibiju i na utapanje u opasnom moru grijehovnog i strasnog života. Dakle, divna scena, veličanstvena scena, braće i sestre, nema gužve, nema varme, dva bića, jedan je Petar čovjek, drugi je Bogo čovjek. Niko drugi, braće i sestre, nije stajao u tom trenutku na vodi. Divna scena. Isto je tako i danas, bratje i sestre. Na moru ovog života, na moru vremena, imamo divnu scenu, divnu situaciju, a i ova današnja je isto tako divna i krasna. Vidimo gospoda, Bogu čovjeka, u u crkvi prisutnog, I vidimo narod koji se sabrao oko njega kako stoji na vodi, braće i sestre. Jer ovo naše stajanje, zaista je stajanje na vodi, pravo čudo Božije. I treba znati, braće i sestre, da stajanje na vodi nije već čudo od na vremenu. Jer dubina vremena, braći i sestre, tajna vremena je mnogo dublja, mnogo zbiljnija stajanje na vremenu, stajanje u vremenu, stajanje iznad vremena je neuporedilo veće čudo, neuporedilo veća projava sile Božije i sile čovječije. Jer strašno je more vremena, braći i seste. U tom moru su se utopile generacije i generacije. Ogromno mnoštvo ljudi, ogromno mnoštvo ideja. Šta sve čovjek nije pokušavao da prevaziđe taj problem, da ga riješi? I nikoga, braći i seste, nije riješio. Bezdan vremena... U sebi prije noge, braći i sestre duša, koje se nisu snašale i koje nisu prepoznave i nisu se poklonile onome koje prije i iznad vremena, a u vremenu prisutan kao takav, ne gubeći te osobine nadvremeno i prije vremeno, to jest bespočetno. Tako da ovo naše sabranje, liturgijsko sabranje, je reličanstveno, braće i sestre. Zaista reličanstveno. Riješili smo, braće i sestre, ili smo makjer na dobrom putu, da riješimo najveći problem. A to je problem vremena. Problem koji je tijesno vezan sa onim drugim problemom, problemom smrti. A čovjek, braći i sestre, nema veće problem i nema veće potrebe za rešavanje od tih problema, braći i sestre, kao što su problem vremena i smrti. Kako je, braći i sestre, teško duši čovječiovi da živi u vremenu, a da ne zna ključ za rešavanje tog problema, Da nema ključku i otvara vrata vremena i otvara vječna prostranstva. Strašan pritisak, strašno mučenje, neprestana napetost, braći i sestri. I zato se duša naša raduje, kad dođe vrijeme za sobranje, zato neko duboku na mačezne za svetom liturgijom, iako vrlo često mi sami ne možemo racionalno da objasnimo zašto mi uopšte idemo u crk ali dubine našeg bića braće i sestre tamo gdje se pretapamo u vječnost tamo negdje duboko u našem srcu postoji to čulo ta intuicija koja osjećava braće i sestre da je ovdje rešenje da se ovdje nalezi ključ I da su ovdje vrata otvorena vremenu koja puštaju vjetnost i kroz koja se vjetnost izliva u vrijeme, braći i sestre, uliva u vrijeme, prožima ga i nas vremenu čini, braći i sestre, vječni. To je ono što crkva Božja daje. Čuvi smo i u ovom svetom evanđelju, svetoga Jovana, bogoslova, ljubljenog učenika gospodnje, kako su u vremenu, braći i sestri, u prostoru, u jednom trenutku, konkretnom trenutku, probodena rebra onoga koji danas sa Petrom razgovara na površini morskoj, koji sa nama, braći i sestri, danas razgovara na površini vremena. Mi, od kako smo počeli u obožanstvenu službu, počeli smo je, i sestre, usti za I onim čudesnim vozglasom, kad kažemo blagosloveno carstvo oce i sinu i sv. duha, sada, dakle u vremenu, i do god vremena bude, i u vjekove, vjekova, dakle trajanju, i za vremenu, dakle, svetom liturgijom podivli se braće i sestre iznad vremena i stojimo na njemu. To je, braće i sestre velika sila i velika moć koja nam se kroz crkvu Bogom darila. I to moramo da prepoznamo braće i sestre. To moramo da prepoznamo da bismo na tome Bogu zablabodarili. I vidimo kako se u jednom trenutku u vremenu probode rebro Božije. Jedan od vojnika probode mu rebro koplje i kaže odmar izađe krv i voda. Kao da su jedva čekali da izađu. Kao da, ne kao, nego jeste. Vječnost jedva čekala da se izvije iz rebana vječnoga Boga, da bi se uvivala, da bi omivala duše i tijela ljudi i da bi se hrv ljubožijom napajali braće i sestre nad vremenom hrv Božjom, a opet u vremenu prisutnom to je ono što je suština svete liturgije u vremenu braće i sestre u ovom današnjem datumu ako je 14. august 2011. da mi ovdje u ovom gradu u ovom kramu primamo tijelu i krv u vremenu prisutnog Boga, ali isto tako i bespočetnog vječnog nadvremena. To je tajna svete crkve, to je tajna svete božanstvene liturgije. To je ono što se nam ovdje daruje. Ako smo mi zbog toga došli, dobro je, nismo promašili. Ako smo došli, povučeni bilo kojim drugim motivom i radi nekih drugih interesa mi smo i sestre pogriješili gdje toga nema i vidimo braćo i sestra da je do probadanja da je do izlivanja spasonosne vode i životvorne krvi došlo na krst da je nama sa krsta život zasijao život izlivan i zbog toga uvijek kad cijelivamo časni krst, a evo i danas ga crkva iznosi, treba, braći i sestri, da se sjetimo tog trenutka u vremenu koz koja nam se vječnost izvila. Ali na vrlo konkreten ne nemojmo da podlegnemo savremenim iskušenjima i demonskim zamkama. Nema, braći i sestre, nigdje u vremenu vječnosti spasonosne, sem u crkvi Božjoj, a u njoj nigdje izan tajni njeni, nigdje izan tijele i krvi. Nema, braće i sestre, crkve van Boga. Nema sile van Boga. Nema Boga van Boga, braće i sestre, ani čovjeka van njega. Zato je vrlo važno da pratimo krv Da pratimo ovaj naš sveti putir i ovu današnju tajnu da pratimo odakle ona izvire, braće i sestre. U redu, evo je sad ovdje u Budri, a kako ona došla do nas, kako je došla do Budre gdje je izvor te krvi, izvrte tajne koja nas osvećuje, liječi, obožuje. Odako je ono što nas čini boljim, svetim, mirnijim, bogu ljubivim, bratu ljubivim? Izvire, braći i sestre, izrebara Boži. I sliva se mi časno i životvorno znamenje krsta gospodnje. Zato kad čujemo o krstu, kad ga celiramo, braći i sestre, kad mu pjevamo, Mi pjevamo upravo krstu, mi pjevamo gospodu, mi pjevamo životu, mi pjevamo vječnosti koja se izvila braći i sestre. I evo do dana današnje teče koritom crkve pravoslavne i daje se svima koji su gladni i žedni istine i vječnosti plažne. Nema, braće i sestre, ni jednog čovjeka koji je bio gladan te istine i žedan, a da se nije napio koliko god mu je trebalo. Sveci Boži, braće i sestre, gladni Boga i žedni pravde, oni su se neprestano napajali i dan danas se napajaju. I mi, pravoslavni hrišćani, Krštjani u ime Otca i Sina i Svetoga Duka. I mi smo, se i sese, glavni Boga, žerni Boga. Iako mnogi od nas tu želj ne prepoznaju, pa pogušavaju da je u tole raznim drugim napitcima. A nema, braći i sese, nikome od nas koji smo se krstili u ime presvete trojice. Nema života, nema mira. Nema života izvan crkve, a u crkvi, kako rekao smo, izvan tajnje, izvan krvi Božije. Njome treba da se napajamo neprestano, braći i sestri. A jedno od znamenja teškog stanja, jedno od znamenja bliske pogibije, kako čusmo od svetog apostola Pavla u njegovom obraćanju, Je kaže da je riječ o krstu, o onima koji ginu. Simptom, braće i sestre, teške bolesti i bliske pogibije jeste odnos prema krst, Kad čuju za krst ljudi kojima je ta riječ o ludost, Kad čuju o crpi Božijom, kad čuju o zakonu Božije, kad čuju o zapovjestima Božijim, kad čuju o svetovi turgiji, o poslu, o molitvi, o podvižničkom načinu života, o uzdržanju od strasti, od grijeha, u ovaženja, oni, braće i sestre, se smiju. Njima je to ogodost. Nema nikakve potrebe da se o tome mnogo razgovara. To je za njih uvodilom. Ima mnogo takvih braće i sest. I mi svi smo do juče ili bili takvi. Ali milošću Božijom evo se nekako trijezimo i sjedljamo daj Bože da i s pomoći Bože uspijemo u tome. Ali ima još uvijek mnogo onih braće i sest koji se sprdaju sa crkvom kojima ima crkva izraz nekog vodile, kojima su sveštenici e, pronašeni ljudi, kojima su monasi nervni bovesnici i nosioci neki patološki poremećaj. A sveto, braco i sve evo Apustov Pavle, ako imamo povjerenje u njega, ako hoćemo da ga se slušamo, ako hoćemo da nam on objasni, jer mnogi od nas, broći i sestre, nisu poši utvrđeni u vjeru i mnogi mogu da budu pokolebani nekim jakim eh, demonom nadahnutim argumentima. Zato je važno čuti Amusova Pavla, koji govori i tumači tu situaciju i to stanje, nazivajući ga bliskom, pogibijom. I, I osjećanjem onih koji ginu Svaki braći i sestri koji se crkvi Božjoj, krstu Božje, tajnama Božim, svetim tajnama tijeve krvi, liturgiji božanstvenoj, ne poklanja kome ona ugodlost, taj braći i sestri gine po apustovu palu. Zato, kad god imamo naslata i sa te strane, da li u pitanju spoljašnji preko ljudi, i demona ili unutrašnji preko strastnih pomisli uvijek treba da znamo da nas zovu i pozivaju oni koji ginu, da li ljudi ili demoni koji već pogibašu. Zato, braće i sestre, riječ o krstu, da nam bude na radost i da u krstu vidimo silu Božju. Kako isti Apuslog kaže, a nama koji se spasavamo, Riječ o krstu je sila Božija, izvor nade, izvor svjetlosti i utjehe, istine. Zato i danas, da se poklonimo životvornom krstu gospodnjem, da se poklonimo onome koje na njemu raspet, da se poklonimo braće i sestre životvornoj krvi njegovoj i vodi koja nas omije u svetom krštenju, a Krvi, krvi koja nas napaja kroz svetu tajnu prije da se poklonimo braću i sestre i ne samo danas nego kad god možemo braću i sestre kad goda nas crka poziva na tu sveđanu i caršku gozbu što i jeste sve ta liturgija da se odazivamo braću i sestre i nemojte da se zbunjujemo ako duva jak protivan vjetar kao što danas duva, ne moru braća sestre da posunjaju, ako je Gospod sa nama, a jeste sa nama, evo nam i svece svjedoče ovi po freskama, i ovi po svetim kivotima, netruvežni svetitelji, svi uglavni svjedoče, ne bojite se, Boga je sa vama, i mi smo vama, i angel i nebeski su sa vama, i majka Boža je sa vama. Nemojte se bojite ali nemojte ni da sumnjate jer ako posumnjamo braći i sestre, ako počnemo da profcijenjujemo koliko je neprijatelja kako su naoružani šta su rekli i šta će tek da kažu i da urade počet ćemo da tonemo jer Bog kad kaže ja sam ako mene tražite ja sam znamo kako su popadali stražari u gecimanskom vrtu gospod i sestre I danas to u silu ima. I kad gone narod Boži, on i Boga gone, braće i sestre. A gospod to dopušta da bi se narod Boži kroz stradanja očistio. I očistujući se kroz stradanja mogao dublje da ga primi u svak. A doći je trenutak, braće i sestre, kad će gospod opet vignuti i pojaviti svoje prisustvo u crkvi Božoj i projavljuje ga, evo i na svetloj liturgiji, kroz čudo nad čudima, kroz njegov prisustvu u tajni tijeli i krvi, u tajnih hleba i vino, Ali projavljice ga, braće i sestre, i na dan strašnog suda, kad bude opet došao da sudi živima i mrtvima. Zato vjelimo da dok god smo u crtvi, da smo sa Bogom, braće i sestre. I što god da se dešava, dešava se pod dopuštenju Božje. Zato nemojmo da sumnjamo i vjerujući, gledajući u gospoda, gledajući u njega prisutno u crkvi, gledajući ga vjerom, nadom i molitvom, bistreći svoj pogled postom, braca i sestre, jevanđelskim evanđeljskim podvigom, gledajmo ga i onda ćemo stajati i na vodi, hodat i po vatri, braca i sestre. Gazit ćemo po glavama zmija i škorpiona, to jest demona. Moći ćemo i da ispijamo i razne otrove i zmije, braćo i sestri, da držimo ruke i ništa nam neće nauditi. Moći, moći ćemo da hodamo po vasruhu, da letimo po vasruhu, braćo i sestri. Moći ćemo da hodamo kroz vrijeme i da se uivamo u vječnost, braćo i sestri. Zato, postanimo u crkvi, budimo pravoslavni hrišćani time što ćemo pravoslavno vjerovati i pravoslavno živjeti. Klonimo se sumnje, klonimo se važnih vjera, jer ako sumnja, braći i sestre, dovodi do potapanja. Šta tek onda radi važno vjerovanje? kako naklot one čovjek koji se pokloni važnom Bogu, to jest demon, kao da je objestio vodenišnje kameno vrat. Zato pazimo se, braće i sestre, da se ne poklonimo lažnim Bogovima, važnim vjerama, da se ne poklonimo demonu, jer u toj situaciji propašćemo, braće i sestre, pogutat će nas i voda, i zemlja, i vatra, ugutat će nas vrijeme i zgrabit će nas teška vjecnost. Zato iskoristimo ovo vrijeme, iskoristimo ovaj dan i poklonimo se vjecnome Bogu i u ovom danu prisutnom. Poklonimo se Sinu njegovom jedinorodnom kroz koga nam se ljubav Božja izluje ljubav Boga i Otca kroz Duha svetoga, duha božanskog, tvojici jednosložnoj, životvornoj i nerazdjeljivoj, oci i sinoj i svetome duho, neka je slava u vijekove, vijekova, aminu.